بران و مخترم اور جن کو مولانا مبتیس را جدید سے ایک دا دور ہے تفسیر قرآن چی پچاک بارہ آتانویں شروع شو دا او پا ستر ایک ننان میں باندے سر ترسی دلی دا دا دید ملائی دو پا تیر سنت کسید اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی میچوک جنگیل را سوابی پاپرائی توی انور شیر توحی موبایل نمبر 031-1510-124 خوشبوی در جاغن دی حدیث کی رازی نسایی که کنی زنانا چه خوشبوی ہو لگو او دپار دی چه پردیس زما ما خوشبوی محسوس اکی فایی قضا و قضا نبی الاسلام فرمایه اگه دا چه دا چه دا انا او زنا او پلار زینو شلنګ ور کوي او زنا له کوم ځای نه راشي لاره ټول بندي شوې بیا شیطان وای وان کې ولایا من کوم شیطان بیا راشي بيوادن له استا خواځين وادنشته اوري استا خواځين وادنشته نو وان کې ولایا من کوم بواذر لا نکاو کای واد ولوکای نکا نس ویدین دین دی دي ذکر আজি واد وشي نیم دین مکمل شو الله دې دین نور مکمل کی وان کې اول ایا ما من کو وبواذر لا بادو کای چې د ملک نافع شاه قدم شي زامن لوادو کا جن کای د ملک نا فشا خزم شي بیا یا بیا خدم شي جناده کې وا رو کو او د بالې پنیقا کې پهواده کې توا رو کوئ حې راځي وان کول معمن کوم من بالم دبل کا شط بیا په منډورشي و ته اوم ته فرستان خواې واده شته والله ځ نهتهغون کتابه مما ملکهمانو کوم فقاې بوم انام تمفم خیرره غیرون وادنو کوي چې د مللب نه بیا خدمشي سری کورته ن ځ پلارځېکتګوري زنان نه پلارځې کګوري غ غ او پلالا دیش شرنگ نور کوي او طول لوادول شوی دی نو پیمان وای بی هیئی رات لیشی ما شا اللہ دیبنی عمل پکا دکنان ایسی وینا خون ری زغسی زومو کم تاسمو کنی بیابو خون کوي نو قرآن ویلو مطلب دای چه قرآن اصار پزان کرا وصل فاق پل بدا نو او میسکی لف لف زمینی قیدی لګلګ د مینه ته ری، اته ون نمبرایا تو کړئ یا والذینا منولیا استازن کومو اللذینا ملکتا ایمانو کوم والذینا لم یبلغوا الحلم منکم سلازمرات ماشمان واړه کوتا زیرا دې جائز ندراتلی شي لیکن ددری وختونه سر مزمکه ګی ګرمۍ ټیم کې اما خام دا سدان موږ نه پاسو ما شومانم د چا کوت راځنه بي تپوسه دینه راځي ځکه په دې کې خلک جامع لري کېد ځنه ما چې ما شوم غیر کل الاربا بودا راځي نه بغیر د نه بغیر د اواد نه نه راځي دا وخت دا ځي چې جامع جوړې کوي اودیم قانون وایزا پر غلط فعل منکم الهوما فلی استازینو کم استازن اللذین من قبلهم یو کمش پیتم که معشمانو کور ده تلل را تلل اغا معشمان لوشوی دی بیا زنانووی دا زمان کلاس که لوشی دی خیر دی را دیش نا نا, نا, نا. اوس دی. نه نا مخی وارو و قوس لوشی دی را دی زکا چه ساپ و کور که معشمانی بینی جنکی بینی ندی را دی بل زمینی قاعده وَالْقَوَائِدُ من النِّسَائِ اللَّهَ تِيلَ هَالْجُنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْنَا جُنَاهُنْ عَيَزَانَ سِيَابَهُنَّ بُده این زمانه دا نو خیر ده کاغا غد نشا جنو نکی دی جایز ده نو شاید کچل ایک دی نو خیر ده جایز جايز ده وَالْقَوَائِدُ من النِّسَائِ اللَّهَ تِلَارْ جُنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّا جُنَاهُنْ عَيَزَا نَسِعَابَ هُنَّا غَدْ چی خیر دے لیکن غیرا متبرجات بزینا خو شرط دارش دودسنگار بنا خکار کئی چلواری بڑی دی نی خوشوی تکلیفی خیر دے کس دکی ابیا په کومو کورونو کې فراق دی اځ داون بیان کړو چې د پلر کور د مور کور د خروونو کیندو ترونو وغیرہ اوی زای خړی چې جدا جدا ابل کیند د کور کې دامن د پرې کاځک لا یسا علیکم جناع ان تاکولو او فَإِذَا د خلتون فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ف کوم کله چې دداخل شوي پروونو سلاموا چې په پلا ش سو بادي بړږ د کې را سلام ډ کو چې مړشي یبلله توور کو چې مړشي فصل دا سلام اچور سے تحییه دا مبارک دا پاک دا انس رضی اللہ عنو فرمائی قَالَ يَا بُنِيَّ اِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ اَلَىٰ اَلِكَ فَسَلِّمَ او بچوڑیا نبی علی السلام اناس دیوی کلی چکون تا داخل شو انسلام واچو یکونو برکتن علیکا وعلی بیدیکا پوتابشی برکت ایستاپ پور بشی برکتہ ترمذی کر رضی دایې مشکات باب السلام کر رضی ګور تلړی نو سلام واجو پوتابه برکت وی ایستاپ پور بابرکت وی او الله وئی تحیته مبارکتا طیبتا نا اته وګور کله خزبای رسول سلام اچیو هو ګویا اری د غوی پشن به سر کاتی که, که نیغ برن نوزی کور تا و بزبخت تا سره نو سره پخز سلام ناچه او سره کور که ناسی خز راشی پسری سلام ناچه زکر در دور غوی دی کنه انسانان خود دی نه که انسانان رو دی به سلام ها چور کنه داد اللہ مرده کنه داد داد اللہ مرده آده پیغمبر سوند دی عمل به کهو که سی وو. سلام باج ہوئی پخصو بے خرابی گو رہا نور په راتنگا پرید د مکو ہاری پخصو راتنگا دارنگی بلہ زمینی کہلا انما المومنون اللہزین آمنوا باللہ و رسولی و اذا کانو معروح علام رنجامین لم یزبو حتی ازتازنو مجلس کیناستا نامیر د جماعت نه تپوس نه بغیر مزه د به یاییده امیر د زبان نه تپوز کنه بیا زار امیر د جماعت بیا خو خله ته اجازه ور کوي کنه ور کوي اجازه ور کړو نامیر نا د جماعت له بیا پکای چې مغفرت او غاری دل نه من کو رضه پاره کته سستی او کو دای ده نو سره کې دفع دفع شا سرور اصول وځه لولا او مبالی صورتن انزلنا ها مطلع دو صورتن غصولی معنی ترجمہ دائیو صورت دے مونگا را لگلے دیلالا و فرضنا مونگا فرض کردی پدے کی حلال حرام مونگ ظاہر کردی او مونگ را لگلے پدے کی نقع واضح ہے خام خاتہ اسپن واخ زناکارا او زناکار سرے کوری اولا گوی هاری اولا را دی دعوان ناسل کوری که شادی شده نو شادی شده اون را جما او دن نسید تا اخو لرا پده دعو باندی نرمی کتند ظلم خوگو که تا جماع ناری پا اللہ پرو زاخرات پکار دی چادر دیشی سزا دی دعو تا یو طولے دا مومنانو خدا جسا قصحان دنتم آعی شہگرت واقعını دا واجب نہ ری ظانی سر نئے ہو مگر زناکار سره لایم کیو نکاہ نکیمانا دا دا مسجل سر سره ظانی نکاہ کی گی لور سر نکی مزدین سر دا ظانی نکاہ کی د دا لور سر نکاہ نہیں کی گی دا ظانی راشي مصارآ راشی ظانی سر نئے مګر ځانۍ سره یا مشرک سره زګو ځای راي نه کړه درځانۍ تری او ځای کړه مونږ دیه مشرکا او ځانۍ نه او ځای کېږي مګر ځانۍ سره یا مشرک سره ځانۍ او مشرک یو ځای کړه حرام کړی شوی دا په مؤمنانو او هغه څنګه چې ته مدله په پاک دامنونو بیا راتلونکي په سره وګوانو کوڑی وی لگوے پذیبانی اتے کوڑی ہوئی دو دو مقبول ہوئی دوشادت امیشا امام شافعی علیہ رحمت حدا قذف بیا چوبہ ویسن شہادت مقبول ہوئی احناس نہ منی اللہ وی لا تقبلوا لام شہادت نبادا ذی دی فاستان توبہ ویس تو فسق به ختم شی لیکن شہادت ہمیشہ دے پار مردود مگر اس مګر اګسان چې تو به وي ست پزدي اسلام کولون الله دې بخون کې مهربانو آو اوه ګسان چې تو مت لګي پخپل بیبانو او نبي د ویل راګواهانو مګر دوی نه اوسونه نو شهادت دې ته اړيو دوی زرو شاعتونه په الله چې دې دې دې رښتونو نه پنځم زاله نانه دې د الله په د او کوي دې درو جنونو او لري به کې دا عنازابو چه شادت وکی آغا صلو شادتونا پا اللہ دیده رو جنونا پین زمزل و سیده دا اللہ پا اغیق کبی دیده رسنونا دا صلو اصول ذکر شو او سو لولا کنوے میر بانی دا اللہ پا او رحمت دا الله چه اللہ دا محلت ور کرو چه توبو باس اینو حالاک الله باوئی نا اللہ دا توبت قبل ان حکمت والا یقینا کسان چرا تلل کرو پو تومت سره بایو طول بیلو تاظنه نو ایف اک زعماه اگر عبدالله بن سلولو ابی سلولو عزید بن رفعا حمنوه حسان بن ساویت مستح بن احساسا خود دچا دوی بزشادتو کو وجبار دی اگر منافق بیمان بیمانی اکرو ګومان مې کوئی جداله بتا وسولاره دا له بهتر تاسو لاره سره بهتر سوراتلار له وګ هر یو څېلاره د دنیا شېلې ذکر ود ګونانه هغه کازو د ولای کبره او ذمہارش مشرانو یې ذمہارشو د لوی ګنا ته دنیا هغه په زابلوې ولینو کله چې تاسو ورته ګومان وکړو ولې ګومان نکړ تاسو په مؤمنانو شړو په مؤمنانو زنانو مؤمنانو شړو مؤمنانو زنانو په خپل ام جن د خیر خیر ګومان پکاره کومل مؤمنین باندې ولې وو دا دې درو سرګان ولې دې راتللو نکړ په دې په څلورو غوانو نکدې راتللو نکړ په څلورو غوانو دې الله زګا دې نو او قومینی سرور غواہ پیش کړی دي ته صاحب وبدنه هوانی د ام بیاو د دې دروغه جان د لایل خنری دی پیش کړی আজি تاریخ دروغ واقعات ذکر کړي دې دروغه جان د دروغه کتاب ولیکلی کنای مهربانی د الله تعالی سو رحمت الله په دنیا او آخرت کې در زرب تاسو ته پاش کیتا شروع شوه په دلچا د دا خبره په خپل جبو مې به تاسو په خپل سره واچني شه تاسو لره پېریځایلم ګمان کوې جدال آسان ماملې خبره نه کان بنامو ماملې خبره نه د الله تعالی ورینا کري تاسو وريده ویل به نه دمنا سمغلا چې مون خبره کو په پاکی در در تومت روئی نسیت که تاؤس اللہ چو واپس نشي پشاند دی تامیشا کہ اے مومنان بیانی الله تاؤس نا خی اللہ دا عالم حکمت والا یقینہ کسان چه خوخی چه خورا شی بے آئی آئی مومنانو کے دار ڈشو ناوی سیارو نا دار سوک بی خو بے آئی آئی پا مومنانو کے خورای دوی در پا دوی در پا در په دنیا او په آخرت کې الله ورسره زاړ کې الله په یي تاسو نه پويږي کنه وی مېربان دې الله پتا او رحمت الله او الله ایمان والے مو ورپسي کېږي د قدمونو د شیطان څوک جو ورپسي شو د قدمونو د شیطان هغه مر کې پوکار بعد په وینا بعد کنه وی مېربان دې الله پتا نبی پاک کرو تاو سنتوک امیشا لیکن اللہ پاک کئی چالا جو خوفی اللہ فراقی کونکی حالی ما مستعبین احساسا سرا او بکر رضی اللہ عنو دیر امداد بے کرو اگر حساب قصدی دا سوگند یو کرو چه دین پس و امداد نکم ناللہ گی خیر دے پکار دے چه عفو کی ولا یا تلیول الفضل منکم وستا سوگند نو خوری لوی درجي کاوان او ګره ابو بکر ته لهې درجي کاوان وایي ولایات علو الفضل منکم والصحاب سوګند دینو خوري قسم دینو خوري لوی درجي والا ابو بکر رضی الله عنه چور کې رسداران ته مسکینان ته مهاجران ته لړدللکی پکاره ده چا په دې کې پکاره دې مخ دي واړې خير دې الله ته حبونا يا فر الله عليكم نخو خوی تاسو چه بخن بکی اللہ تاسو تا چه مستعبی ناساسا گسادتو پواجبانی سا خبری کری دی خیر دعفو آوکا نخو خوییو چه بخن بکی اللہ تاسو تا چه دعفو آوکا دی دا ابو بکر رضی ابو بکر بلا یارب بیشکمون خوخو خو او سوگن دی ذ سوگن کفارہ ور کڑو اے نہ کو کوئی تا اسو چہ پسن بگ اللہ تا استا بے شک ای جی خو خو ما. سوگن کفارہ ور کڑو مستا سر بھی امداد شروع کرو وللہ لے بکھن کے میرا بان یا کنا کساں چ تو مت لگئی پاگل منو نہ خبرو مومنو بان دی ہمم مومنین نا خبر ہے موجودی عثمان رضی اللہ عنہ کھائن کڑے بیمار پرشداراں بین تقسیم اغلدین بریله عثمان رضی اللہ عنہ فرمای دا خپل مال ورکوم خپل مال ورکوم لوین نو فیت دنیا والاخرا رشتہ داران لوعودی ورکړي حالای کی تاریخ کوی دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې او اوسه دور کې دا کم التمو کې ډیرو نه یاد کړی شي په دنیا او اخرت کې او دو پاد اعذى لوئي اوز بایان بقی با دوئی بنا جیبه تو دوئی لازونه تو دوئی اخبی تو دوئی پا قید دوئیو کونکی پا دا اغوا خوا رفوار کی دوئی لار اللہ بدلا تو دوئی جهزا دوئی بحاق دوئی پویگی اکنن اللہ ودا صراحانا پا لید خبری خبرو خلقو پا لید خلق ده پلید خبرو پا که خبری ده پاک خلقو پاک خلق ده پاک خبرو دویدی پاک داگلی جو دیوائیو دویدی دی پاڑا بخانا لهم مغفرت و, و رزق کریم دویدی پاڑا بخانا رزقا او سا یایو اللذین آمنون مبادی سکر شو یایو اللذین آمنون مبادی ہو او ایمان والاو منو نوزه قرون تا <تصفيق> پر دے کو تمزہ ترغے چ اجازت واڑے زلم بو چوی بالے نہ دا ورتا استاد پن واغ رہی کوں <تصفيق> نہ منت پای کے سوکو نہ در کر شتا استاد ا کو وی لجو واپسے نو واپسے <تصفيق> واپس لا شے اللہ باجے تاز سکوے دا علم نشت نه پتاه ځونه ګونه چې داخلي شي کورونو ته چې نه وې درو سٹوګونه پave سامان استازو ګودام دی حمام دی ورشا الله کوي باجدا ظاهروي 아이جه پټوي گیم قانون هو مؤمنانو سره وتا کده دي نظر حفاظت کوي د ذا ورا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن قل للمؤمنات يغضضن ابصارهن يحفظن فروجهن يبدين زينتهن سوره نور ده كان نو دیتی ایو آیت که یو درست در نون دا گلی سورت نورو آری در نونو نشمر که یا یحفظنا فروجهننا لاعویدینا زینتهننا ادا شدون پکیدیس دو نونو وطلق زیر آگلی وو تاریخو یو بدینہ زینہ تہننہ او پدی یو حد کی شدون پکیڑیوز دیاتی یو کم دیوز دیائی شدون پکیڑیوز دی شدون پکیڑیوز دی او پدی نور کے سرشمیر کی ندری سوا واو یا زای نون را گلی صورت نور نونو نپگیری دی طور صورت کی <تصفح> او واو پا آیت کی دو کم سلیخ <تصفح> از جمع موانست غایب سری پگیری دی او وایا مومنان خضوتا قطع دیکید اخفل دستور کو نظر حفاظت دی که در شرمگاهونو ندی اخکار که اخپل خواهیس مگر آج سرگن ویداره نا واده چه غد چهلو نا پگریوانونو بانده غد ندی اخکار که اخپل خواهیس مگر اخپلو خواندانو تا پلارانو تا اسخرانو تا زامونو تا بنزو تا رونو تا خوریونو تا او بانی اخوان اینا ویرون اتا او بانی اخوات اینا او خوریون اتا او خوز اتا او ما ملکت ایمانو هننا یا غا چه مالک بی خلاسونو دو دوی خلیکن گوره سرط نور دو ای. و دوکه نشهی ای ملکت ایمانو هننا دنه غلامان نگی مراد ویندتن مراده دی دوکه نشه پا نورو و غلام پردہ مات کی او ما ملکات ایمان دی وین دی وین هن چې مالک وی خلاص نو د دې وینځي وینځل مراد کفار راوست دي او بتا یا نو کران او څنګه نو کران غیری اولل والا شاوت والا نو وید ناغو انین بی مجبوب بی مقتور زکر یا شیخ الحارم انتعائی بڑا بڑا بڑا سرے یا غیر اولیر بار بڑا سرے اوی غیر اولیر بار یا دیر بیوکوف سرے چپیس نپوی گی لیوانے لیوانے شکور کی پادکی کی خیر ہوئی اباز موږ و وای المستعین چې تیش د خیره سرکاري اړخ وبس بل کاری نشته بل توضیه نه پوي او ری بازار اشکارای سرکاري نو خیره د دز سړی سر کوټه دی راځي او ری تیش خیټه ای المستعین اشکارای سرکای له په جانب وي او ری نو کدا سړی کوټه ابو مسوڑی راډی کوټه دی راځي جایز خو تش پو خیطا بورا پوئی آری اج داره نوکران کور کساتی غیر اولی دیر با دارنگی نوکر کور کساتی نو پو زامن بانی پرداماتے پردی لول کور که دیرہ که خدمت لا غیر اولی دیر با چنوی خواهشوالا دسارونا یا ما شمان آغا ما شمان چنه پویږي په پرده دوخو ځکه شاوته نشته یا نه پویږي دو دوخو یا ما شماندي تان لری د شمال ور ما شماندي ولا اجر نه گزار دین ورکړي خپل خپل سره چې درګن کړي شای چې پټوي د دوه نه تو وبا چلات ټول او مؤمنانو شيب کمیا بو او پني کای کی کونډه یو معنا دې آیا ما او واذو کای بیواذونو لاره د تاسو نه چې فاشا ختم شي اولایرد غلامانو ستاسو د ویندو ستاسو نه کوي دی فوکارا کوي دی مال به کی دیلار الله د خپل مهربانای نه او کوي دی محتاج نکاتا نو مال به کی دیلار الله د زینه نه بچ بل یا که ما غریبان د مال نه لا بولور کی الله بولور کی یاد مخ یو سره دی او څو ورځې دی یو ځای شي ان دوالي کي وي برکتي یوازې خړو نو ډوړې دوه ملایې دي اوسن دواليش وخزر आला نو مخ کي دوه ډوړې سٹای کی دي اغه دوه ډوړې کي بللا برکت واجی خزل بوبو شي سړېل بمو شي ځکه چې یوازې خړو په اوردل کې بیا روپۍ ډېرې لګي ان دواليو کي بیا و روپۍ کم لګي برکت پکې الله چوي مخ کي یوازې خړو نو بیا با خرچ ډیر کېده اوس الله خزر اوس ته نو دوی یوازې شوینه خوراک به ډیر شي هغه برکت و اچي به اجتماع ارنستاین دخه ځان لا 15 ځګراړ سړي ځان لا خپل دې ځګراړ داړې هیڅ کوی یوازې شو الله واږي کې برکت و اچي دګي کوم را یو ني من فضل ماړه به کېدل الله دخبری میرا پانینا اللہ دے فراخی کون کی آلیم اللہ فراخی کئی کوو اللہ دے ولی استافی فی اللہ زینا لاجدن نکان زانتی ساتی آکسان چننم من اتان نلری دنکا دنکا تان نلری نزانتی بچ اللہ من فضل تراغی چمار بگی دلالاللہ د خپل مهربانینا الله عزوجل مرز کی او شاوت د بدن ډیر دی روزي دیوسا دی چکه سر د شاوت راضی پریوان دی کسر د شاوت پر روزو سر راضی او سان چې طلب کوي لیک دا زالای دا چانا جمالګي سملا سنستا اوسو نو لیک دا زالای ورګی اې تا کپو شوي پاري کې د خیرو اور گئی دېتا زمال دل لا نه وی درکړې تا اوس تا زور مو کوي په جنو کو په کنجه اراده کوي د پاک دماني تاس ظلم کوي د عقیدت افاقی کې اراده کوي ته تاسو نه غو کوي چې طلب کوي سامان د ژوند دنیا چا جو زور کړ په غوي ناله په زور دې بخون کړه مې ربانو یقینا مولالګلتا استاد خواجه او مثال دا دی چې درشې تاسو او نه زه د په پرزګارو الله دی نور د اسمانو د زمکه مثال د نور د الله او مثال د نور د قران مثال د نور د مؤمنه لکه مثال د درېجی په هغه کې بعدي باتي په کې اغه شې شلاګه استوره دی پرګې دونکي بالاولی شې د تیلو د ونه ونی مبارک دی د خونی چې نه د اپ مشرک نه پمغرب کې هارو په تنور لګي چې واځ مشرک کی نیو طرف ته نور لګي د سارو نږدې تیل دا چې اگر کې دونه رسول تب تيلې او تللین زیکرو رنا د پاسرانا یا ذلینو ری میشا هداث ور کوي خپل لږ دا اچاره جکو کوي د الله بیانې الله مثالونه د پاره خلقو الله په پار زبانه پوہ د مؤمن زړه لکه مشکات دی درې چي دا تهي کې باتي او باتي په ششکه ششکه د زخستا لگتاب وایز د اسمان استوره اول دیو بدلېږي د زیتون او د تیلونه خو زیتون دځه زلګري چې مشرق کېوم نه ده مغرب کې نه راو په نور لګېدله نو تیل ډېر خسته دي چې دلې دورتو نه رسون هم ځلېږي اګو چې دلې دورتنه ذکر وره رړا رپاس رانا بشي اړا رپاس رانا بشي یا اونی مرادو اگا اونی دو ایمانو لا شرقیه ولا غربیه نا شرقیه دا نا غربیه یعنی نا نصرانیه دا چه مشرق دا او نا دا چه مجھے کئی مغرب دا بیانی اللہ مثالو نا دا خلقو اللہ را پال سبانی پوا فی بیوتین اذین اللہ فی بیوتین مراتنا جماعتنا فی بیوتین پکورونه کې اذین امر کړ د الله انطرفا یتول کورونه انتبنا چې جوړ کړئ شی جوړ جماعتنا ازیار کوي ابراهیم القواعد منل بیت انتورفا چې جوړ کړی شي یو کې جمعتنا ویزکرو فی اسمو انتورفا چې جوړ کړی شي من ال بیت تمام مجاهد معنا فی بیوتین اذن الله امر کړل الله انتورفا انتورفا انتوبنا انتورفا چې تعظیم امام حسن معنائے کوي ان تورفا چوچات کړې شي پاره کې تا جمعه ته دي جمعه حاجت الله نو غواره ان تورفا چوچات یعنی چوچات کړې شي تا الله نه حاجتونه غواره ان تورفا د گندو ګونا د معاشونا او د معاشونا انترفا چور چت کړئ پاک کړئ شي انترفا چاډه بکړئ شي شرل قران الحمد الله علمان کل چاډه کوئ د جماعتونو وایوس ګارا فیازمو یاد کړئ شي پاره کې د الله د الله نومونه یاد اسماء الحسنا رحمان رحیم غفار ستار دل اللہ نعمت کوي وای یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار او یاد کړی شی باید کې نوم الله توحید د لا اله الا هو دللا دللا لا اله الا یاد کړی شی باید توحید د الله پاکی باندې دلچارې تپایکي هر واښه سړي پاکي باندې دللا پاکي هر واښه سر ماقام سړي نغا دل دکان سړي خپل کار وکي نه لیندې ديا تلان کایم کول د مزنا ور کول د ځکات یېږي دا ورو جنا چوا بولې سړي پاکي ژوندو استر چبدلګول کې د لاله الله به تر هغه زیکرو ځه تک د لاله الله په مېرباني نه الله رزق ورکړي چارو خدای الله بی‌صابا وا که سان چکووري کړو عملونه دې کار خراب لکه شوبو ګل دی چې میدان باندې ګمان کوي باغبان اتي کې جدایوب تر هغه چې راځه هغه تا او په ممیزه او په ممیه په ربوبوي ګذره الله ای صاحب ده الله زری ساوا ده دې په تماره شي خیرت وکړي هغه سبب د ثواب نه سبب د عذاب ګرځي دي له او که ظلمات یا مثال دې تیار په دریاب دنګي کې چپټ کې واره چې په پاس ځاګنورې چپې پاس ځاګې واره سي چاري دې په داوي په ځل په بازو کله چوباس خپلاس چقریب نی وی وی نی ائے لالا وملم یجال <سؤال> اللہ مجلس نی وی نی دانش پیار وملم یجال اللہ له نوران چالا ل جنۃ کرز اللہ لالا ر نونی شاگل پارا لارد اسلام نا گوری تا اللہ پاکی بایانی آگل را تا نا پوئی گی چا اللہ پاکی بایانی آگل را سچ بردیو کاتاو مار گان وزاری غورا انکی پول پوئی گی پا ویلو دا اللہ دا اللہ او اللہ پوئی گی پایچی دوی کئی اللہ اختیار رسمان و نسم کی اللہ دی تراخل زدل نا پوئی گی تا یقین اللہ چلائی وری بیا جمع کئی بیا گرزی درنی پو بو پس وینی تا ساز کل آره چه وزی دمیز دو ساز کی وزی باران خارج کی ته ورزو نا پس وینی تا ساز کل آره وزی دمیز داری نا او من السماع من د برا نه سpent غرو نو یعنی په اسمان که ده په اسمان که ده گلو غرو نو وره ده گا غرو نه چل را چه خوخی ده الله سه ده غرو نه وره ده برا نه سه ده غرو نه پاور نه سه ده غرو نه یعنی اسمان که ده غرو نه ده نو وره وره الله چاله را چه خوخوی دا اغینا یا مطلبی دا وارای ده برنا گلی لکوی لکا, لکا ده غورنو ده کانو کانو پشان ده چتاکو برابر او اڑای اغاچانا چې خوخوی دا اغا رسای پدیس را چه را خوخوی دا اغا اڑای اغاچانا چه خوخوی دا اغا نزده بریخنا دا اغا سنه برقی رنه ده بریخناده آغا یا سنه برقی آواز ده بریخناده آغا بوزی ده سرگ و نزاره عره اللہ اشپا و روز اشپا روزی پسی روز اشپا, اشپا, اشپا د یقیناً پا دیگه پیدا کرده ارشی لرده ابونه ارزنده سر ده ابونه پس باید جنه آسوب ده چه گرده پا خیطه ا بازار جگرځي پدواخ په بازار جگرځي پځالو ورو ياخرو کوله مایا شا پیدا کوي الله تجو شو الله بار ز باندې قدرت لارون کي يقين مونږ را لګري نه خواځي الله ادا تر کي چا خو خلار نه کي واي دي ميمنان رب الله دل او پیغمبر مونږ تاوي دي کړلا بیاوري او دلوي پځدي ندي دي مومنان نو کلي چر او بللي شلا پیغمبر تا چې فیصله کې که دوی الله منزا اللہ طرف تر آو بللیشی پیغمبر دا چې فیصله کې که دوی تر منزا ناگا یا ودل او کې کوي مخارون کی کوی دوی لر حاق را تلال بکر واغی تا پو آجی زاییو یا خواه مزعینی پومندا او مارازو یا دوی دو شک مانو چه پیغمبر با عدل او نکی یا د پیغمبر پو نبوت کی شک دی یار یری کی چہ ذاتے بو کی پدی پن اللہ اللہ کو دی پن اللہ پیغمبر بلکہ دوی دی ظالمانو یقینا خبر د مومنان کل چراو بلشی اللہ تعالی څو ګوندونو غوري پاللا څو څو ګوندونه کته امر کول دوی ته نو دوی وځي واه څو ګوندونه مخړی تا تن ده درو څو ګنه تا تن من ایمان کاذبا درو ګو څو ګنه غزړیا رښتیا خبره مانن بهتر ده کنه ان الله یا مطلب یدا موږ پنځندلې د استادو سنيفاقو پتواعت کې نوزان مخه ستای کوې په دروغ وساوګان موږ تخپته لګېدلې یا یقینا الله خبردار پوي چې تاسو کوې وای تاوی داری کوې د الله د پیغمبر کوو لري مې یقینا په پیغمبر باندې چې باہر کړی شو اپ کو تا زوبانی دے جبار کریشو یا نیتات یا پیغمبر باندې دے اج جبار کریشو جہاد فرض دے پتہ سارا او پتہ زوبانی دے بار جبار کر بارو نہ دغو نہ او نہ خلقو کتا زمن الله لا ربومای نشته پیغمبر باندې مگر سوال دائرو وعده کرده اللہ مومنانو سلطه تا سنا چه عملی کرو مطابق دو سنا تو پاتی بکی دوی لارا پز مککی با چان بکی لگه سنگا چه پاتی کرو پوخانی او تمکین بور که دوی لارا غلبه بور که زندو دوی اغدین چه خوخ کردو دوی لارا او بازل بکی دوی لارا پز ده یر نامن دوی با بندگی که زمان نبا سری کایما سری سو لا بوذری اعلان غیری ان نب په زما په عبادت کو نب یری کی بے زمانه او چا ج کوفر کول پس دی نو دوی د فاجکان او قائم کئ مزور ک زکایا تعذاری په پیغمبر پتا زورا هم کړی شي غومان جن کئ کا پھر چ کمزوری کوون کړي په زما کئ زای دغه جہنم ما بده گرزه دل ایمان والو اجازه دی خواهد تاسو نه آگه سان چمالی پی سملاسو نستاسو او آجنی درسلی زوانای تده تاسو نه دری زالا ما شمان بوداگان چکم اجازه و مخیه دمزد سار کل چک دی جامی در دا غرمی داران دا پس دمزد ما ستانو در دری وقتو نه پردید استاسو نیسته دی پر تاسو نه پرغیبه نگو پرزدي درې وختونه خير دي او غزه دنګه په تاسو باز تاسو باز زبانی دا لري بیانې الله دا سره ښې الله د عالم حکمت والا کله جوړسېږي ما شماند ته اوس نه ځوانې ده نغې دي چا زغورې به چا دې لريږي لکه څنګه اجازه کوته په دا الله د عالم حکمت والا ابدګانه د حضور نه قاغذنا بالبکری ناسته کړی دا ضعیفاله الله تعالی جنونه کانو هغه جو هغه غزې جو من نه کړدنی لار جنونه کانو اراده نه کړدې سړی اږي اراده نه کړد سړو ځکه ضعیفی دي نشره باغی بنو ګنه چګیږي خپل اگر چینو نه سیابن نه اگر چینو نه دنه شنوید پداحال کې شنوید اخطار کوم کې خپل غایز لاره او کوزان او ساتن به تر زوی لاره الله د ورځېونکي عالم نشره په ګربانه ګونه او دن باندې ګونه واو واو اي ديو در ځای راغله لا چاله ما حرج ولا على ال ولا على المريض حرج ولا على انفسكم یو اکی یو درس دا وو نشته بړون باندې ګونا او په بیمار باندې ګونا په ګور باندې ګونا په بیمار باندې ګونا اونس تاسو په همجنه زبانه دي چې کورې د خپل کورونا کورونا دپلارانو کورونا دمهندو کورونا دخاندو کورونا دړونو او کورونا دړونو کورونا دخاندو او کورونا دترونو کورونو دا مامګانو کورونو دا ماشګانو لږې په وروې خړل بند غړي یا چې مالکي مالکان یې دغه د چاوي چاوي د لور کوي نو وروې بند یا کورونو دوستانو نشته په تاسو باندې ګناه چې خړې ټول په یو ځای کوي کوي یا جدا جدا یو ځای خړې که جدا جدا او یوات کې نیم یو درځه راغله اگر جام مذکر مخاطب سره لري لري دلته مذکر مخاطب کوم کوم کوم د مذکر مخاطب سره لري لري خوریتا نش په تاسو نه غوناه چې خوری یوځای په جدا جدا یوځای خوری په جدا جدا فیضا دخلتم بیوتان کله چې داخل شوی قرون ته فَسَلِّمُوا نِسَلَامُ وَاجْوَئِ اَمَرْ دَكَرَا عَلَىٰ اَنفُسِكُمْ پَخْتُ الْحَمْزِمْ سُبْحَانَ دِي قُولِكَ خَزَلَا قُولِدَ مُولِدَ السلام علیکم تولی زنانی السلام علیکن سلیم پاکی دی ماشمان پاکی السلام علیکم سلام واجْوئی فَسَلِّمُوا عَلَىٰ اَنفُسِكُمْ سلام واجْوئِ پا قول هم جن صبحان دی آری خیر ده ما سلام غیانی میخی دی او که انسانانو قور تزین نسلام باچه قور دی غجل ته که قور دی ده. آری چه قور تزین نکور سلام باچه که غجل تزین خیر ده ال تا غیان دی استاس قرون دی که غجل دی آری قور تزین که غجل تزین جو کور د زین السلام واجو حدیث کی راضی انس رضی اللہ عنہ فرمای کالیا بنیا اذا دخلت على اهلك فسلم یکون برکتنا عليك والا علی بیتک او بچړه کور د زین السلام واجو په خپل خزه باندې پتا وشه برکات استاپه خزه باندې برکات بچو باری بشی برکا تو کور کی با خیر ہوا جائی کور کی با خیر ہوا جائی او عزیز کے سلام سرمین زیادی گی افشاد سلامو کئی یوب اللہ توفیو ور کئی افشاد سلامو کئی السلام علیکم دا دیر ہوا ہے چی من اڈیری گی الله کسید مبارک دا پاک دا رنگی بیان اللہ تاو سنخ تاو خامخواد اقل نکار و آخلائی یقین المؤمن انا علی شمان ربل اللہ و پیغمبرو کله چیوی دی په یو کار د اتفاق او نه زی ترغه شیشا زقوا ری امیه د جماه نجا زقوا ری یقینا گزان چیجا زقوا دان دوی دی ایمان لري ربل اللہ کله چیجا زو وختانه باز کارون تا د جزا ورکاره چاره زاو نه امیر د جماه دی جزا غوا چانره چه خوفی بخنه دیواری دوله الله نه الله بخون که میره بانه مو گوزوی بلنه ده پیغمبر اخفلتر منزا پشانت ده بلنه ده باز تازو بازو یو بلت آواز پشانت پیغمبر آواز مجورو دارنگی د پیغمبر حکم ده یو بل حکم د پیغمبر چه یلی نخام خای اتباعو کئی یقینا پویگ اللہ با خلقوچ خویی ده تازو نه پو تیختا رودی اریا که سان چې مخالفت کوي د امر د الله چورې چې دوی د فتنه آیا او ورسېګه دوی د ذات در در څون کې خبردار یقینا خاص الله عزج بر او کا تا یقینا پیږ الله باش چې تاسو په او ورسېګه په پس خوښه یا تا خبر بور کې دوی لاره په چې دوی کولو او الله په زبانی په او نو سورته کې قوانینو سلورو لازمه با دي راو مبا دي تپ تپ سورت الفرقان تو سورتونو د قران کریم کې پنځشتم پوه نزول کې یاسین پخې دې دوه تلختم مخې سورتونو کې فرت نور کې دفا دفا شاو کو نو په دې سورت کې دفا دفا شاو کوي چه عقیده کی بیهی ایرانشی عقیده درست پادشی مقاسدو باندی شبحات دی سلور سلورو اولا لاغی جوابنل کئی پو رسالت باندی شبحاتو پو توحید باندی پو رسالت باندی شبحاتو پو صداقتو او په اخرت باندې نو الله دا جواب ایو هغه صورت کې او پدې صورت کې لفظ د زلال دې ظاهر اغله شپک زایا لفظ د زلال زلوا زلوا دې دې په صورت کې تبارک الذی نزل الفرقان برکت وردا ذاتو شریاله ګلنه قران خیر اللہ چایی یعنی <coughs> برکت والا لاغذات چی راوی لگل قرآن مبارک پاشیعو اغذات چی قرآن را لگل ری برکت نو گوارا او دانی یہ دلال ذکر کئی برکت والا لاغذات منور کر آلام چا عالم منور کرے کر खनोरो स्पमई आदाे मुबारिक च कुरान एदा लिखले रे नागादे मुबारिक च चाल मुनवर कडे रे नागादे मुबारिक सू को जिबाददा आसमानु नु नुसमे के रे नागादे मुबारिक च जे पैदा कडे दाशिया नागादे मुबारिक برکت والا صوب ده چا چه قرآن را لی کرده نو اغده مبارکو چا چه عالم منور کرده خستا کرده پنه رس بگمه نو اغده مبارکو اغزات چه اختیار دا اسمان و رزمی کلرین نو اغده مبارکو اواغ ازات چه پیدا کرده اشیا نو اغده مبارکو سبحانک الذی نزل الفرقان برکت والہ ذات چرای الفرقان چا کو باطل کې فرق کوي خپل بنده محمد باندې صلی الله علیه وسلم عبادت وای چې محمد صلی الله علیه وسلم چې قرآن د په کلو یاره اونکي هغه چا غل دې استیار د اسمانو زمه کې ندنی سلی زانت نایبو او نشت داغل حیث دار ببادشایگی او پیدا کری هرشی لارا اندازه کری آغلارا پا اندازه کولو دیونی سا بیدر لانان رور مددگارانو نشی پیدا کولو دی حیثو از دوی پا اخپلا پیدا کرو شیدی واس نلاری دا اخپلا نفسو نتا در دو فای لیر کولو دو زارارو او ندر اصول دو واز نلری د مارګ نځوان نه د پورته کېدو اوسه واه کافر نه دا مگر دروغ مگر دروغ چې ځن جوړ کړو دلاره ايمدار کړه په دبا نه کوم بل سو د یمنه هغه وخت سلام داد اغلی کې ودی ان وای جواب یقینن دې را دلولو کړ پوزلم په درو وای دی چې دې په ښانو چې لیکل لا اله الا الله مدالو سې شو پدتابان زارما خان نو را لګلې دلرا زاتو چې په دې په ټول اسمانونو دځم کې الله دې بخون کې مهربان وای دی رسالت باندې شو بات سړي دې پیغمبرلره چه خوری دوڑای او گردی پو بازار جواب بروست رازی وزی راو نلگل چود ده تا فریختا نشی بود ده راون یاران را که جواب بروست رازی یا او گردو لشی ده تا خزانا یا شی دلر باغ چود ده خوری ده اینا وای ظالمان تازن ور بسی که گی مگر ده سری لیوانی ما سورا خیر زن ندکی او جادو شیره لیوانی او گورا سنگدوی بیان کرتا تو مثالونا ظلو ظلو ندیشو کمرا چاریتان نلری جواب برکت والا ذات کخوخ داغو گرزول بوتالارا بہتر د دینا باغچی روان بیلان دیون داغی او گرزول بوتالارا بنگلی لیکن نیدر کئی دلار ذکر دار دار خانی دار باقا پا گینشتی جنت کی بدل در کی برکات والی لازده بلکه دوی در او جن کرد قیاماتو مونگ تیار کرد اسواز در دو قیاماتو دوی در او جن کرد قیاماتو تیار کرد در پادا چاچ چا تنگزیب کردو در قیامات جان نامو کلی چووی نی دوی لارا تزایلی رینا دوی باوری آگی او چونگی در او کله دې وګور زولې شي دا نه ځای تنگ تا تړلې شي نو وګړ دې په دایکه حلاکت چمړ شوې مړ شوې نو وګړ هله نن حلاکت يو وګړ حلا وګړ حلاګتون آیا ده بهتر یا جنت دا همې سواله غاچ واده شي پردګار دوی دا دارا بزلاو کرزدل دوی دوی دوی دوی بای بای بای, بای آشو دوی خوادی همیشه بای دستا پر ربانی واده تپوشوی آره چی جانبکی دوی دارا آشو دوی بندگی کئی بید اللہ نبوی آی اللہ ایتاز کمرا کنوز ما بنيانده یا دوی کمرا دلاری ازلال تم زلو زلو ازلال تم زلو دوی دو پسرت کی زلو ازلال نبوهایی پاکی تا لارا ندا مناسی مونگ لارا چه مونگو نیسو بیده تا نمازگارا نو لیکن تا فایده ورکلو دوی تا دوی مشرانو تا تراغیی جو دی پریخو دو قرآن ناسو زکرا قرآنی پریخو و دوی قوم تباشوی تاکزی بو کلیستاسو پاکی چه تا سوایی تا نلا رایی تا راول دازاب ندا اوس او چا جيزنه مکولته اوسنه او با دکا واغله زار لوی مونږ نه دراله کېتانه مسکه د لګل شو نه مگر دا چې کوړاوی ډوړې او ګرځدل به په بازار نو مخ کې په غبران ډوړې نه خورو بازار کینه ګرځدل مونږ اگر زوره باز تاسو په بازار بازار اسماعیشو صبر کوئ او زه به کې وَاِا خَلَقْشِ چاقیدن نالاری زمان کو پیشای ولی راو ننے لگرشو پا مونگ باین یا اوی نمونگ راب او نارا رب جواب یقین دوی لوی اکل پوزنونی کی زیادت اکل زیادت لوی ملائک جواب یا اوی نارا رب نال ملائک او رج دک اوی نی ملائک ننبای خوشخبری مجرمانو لارا اوو واي دي بندشي بندشي بندشي بندشي دغه ودا وای امنه موخشی شو ارایدا چې د کړو زده عملنا دې څه خیرات میرا دې کو نو مونږ رسول الله رعباد مستی شي او وختي بادو او نوسته جنتيان په داوا واه بهتر دې په ولا خستا پاره مو او رچو ګچو اسمان په وریزو راو بلې ګل سیملاي اکبر علي ګلو با چايره په دغه واه کې هغه په الله زده ورځ په کافر ور ډېر غران ها ورځ چاګ بلګي زاليم په اللهس ابو اي کمنه نسلوې سره د پیغمبر بلال هاي هاي کمنه نسلوې فلاني لا ردوس قران واره د قران نا. پس داگه نا چه زما په جماعت که قرآن بیانه ده فاقه فلانه بایمانه ما توی نانه نزکر کرده اگه ما زدو قرآن نوارولم قرآن پری زدو ده بلکار ده خکاره ده وی لقد ازل لنه یعنی زکر وارولم زدو قرآن نا پس داگه نا چه راغلو ما سخا بل پل بو طلب او دش شیطان انسان دا پارا شرم انکی ابو آئی پیغمبار اللہ زماکوم نسل دے قرآن ماجور قرآن پری خود دے او دابا پیغمبر شکایت کئی جواب زما آتا سخشتے حسن قرآن پری خود دے, دے. قرآن پری خود دے ماجورا قرآن پری خود دے او بل شی پس روان شوه قرآن پره خوده دارنگه منگر زور یار پیغمبر لارا قرآن نپا عدالت کشته که جمعت پکور کیونه یو وو کسولو که بانی آری چه وو کسولو که بان که چه ذر راو زینا اچه سار زینا خوله یو ماخا مفکره اللہ دیل را لگره دارنګې موږ زرار پیغمبر لره دشمنانو ته مجرمانو کافرین تاربو لار خون کې انده دي وای کازر سوال په کتابو ولرانه لګل شو په د قرآن ټول په یو ځاله دا لګلګ ول رازي دارنګې دا لګلګ مورالې کو چې مزبوط کو بلې سره استاد زړه دې مزبوطوم په لګلګ وردتلنا تردیلا او منگا پا کلارا پا کلارا لولو قرآن پا رستو تردین پا لفظ کیون با حکمانای کمان یکی باز دیگره دوی را تلل نکیتا تا پا یو شبی مگر منگ را تا تا جواب او خست وضاحت تفسیره فسر ترمامیتر خست وضاحت ترمامیتر سره تب معلومی کی حرارت فسیر این سین جنچ اریچ کل راجی اوږی معنی د وضاحت وی واسنه تفسیر او خسته بیان او څالو کو چې جام پکري په مخونو په جهنم کې او وګورئ چې په مخونو په جهنم کې د دې بدو مرتبه گمراه لاره یعن ورکل مو صالح اسلام تی کذابو مونکي ورځو لا سره ورداګه هارو نیندایې اوې مونکي زئی توما ته چې تپې به کړو زمغداه تنو ناريونه منداله لا بیان وکړو مونکي ورول أغیلار په اړه ولوساره اقم جن وعل سلام کارځه تقدیر کړو د پیغمبرانو نو غره مګړا ایلار مونکي ورځو ایلار د پاره خلقونه ښه مونږ تیار کړې ظالمانو لاره عذاب دله سره آجانو سمودیانو کوئی وارا اصاب رسو او دلیف فنسده دیگه دیگه اصاب رسو پیغمبر کوئی تر دو کرو و قرون امپین ازالک کسی را او طول مونگ بہن کری آگل ارمیثالو نا طول مونگ تبا یقینا دویر آگلی ری پاگر کلی اغسدو منو باران شیو پاگی منو باران بادو دو گتو کانو باران اللہ پی کرو باغیب از دو دو عبرت اغسطن کے افلم یا کونو یا رونہا عبرت اخری نا بلکہ دو یا قیدن لاری دا دو کل اج دوی نی تالا را دوی نی را کو وای اہداغ کس دے چلگل دا اللہ پیغمبار خدی پیغمبار شے دے قریبو چ اړول و مونږ لپاره زمونږه لښوون ډېر د جيب تیز دنو اړول و مونږ د بابا غانو نه کوم نو کله شي پای خو خدای چې کله شو زردجه په بشي کړې دی ویني عذاب من ازل نو سبيلا سوق دې گمراه لا نه ازال ارايتا ما کو آغا چونیسو اخپل خواه ایلا اخپل خواه شو آیتایی پاگبانیزی موارو آیتا گمان که چڑیر دو دی آوری پویگی نی دی دی مگر لگتا دنگرو بلو ما زلو سبیلا خطا دلاری زلو ازلو زل ازل سبیلا زل ازل دی عالم تارا اله ربی که نفوی گیتا و نکوی ریتا اخفر رب تا سنگا خوراولی ده سوری مد در ذلا بیا من گرزولی نور پایده دلالت که انکی بیا من را گونده واغذان سخاپ را گونده واغذان اللہ ازاد ده چه گرزولی تازلاش بجاما اخوخ ده او گرزه ولی ده روز ده پاره دا کرزیدو اللہ ازاد ده ورخشکری بادونه زیر ورکان که مخشید رحمت ده اللہ نه او منگ ورهو ده برنه بو پای که چه تازه کهو پدیس رکیلی وچه اوز کهو منگ ده ده چانه جونگ پیدا کرده دنگر روله را او خلق روله را یقینا منگ چلو لیده ده دویتر منزجلی پن واخری نینکار رو کرده رو خلقو مگرده ناشکر اینا که خو منبا پوزدکلو پارکلی کے لیگلو پارکلی کے یارون کی نو تابداری موکود و کافرو و جاہیدو هم بیہی نو جہادو کا دوی سارا پو اشاد دو قرآن و جہاد لوئی اشاد د قرآن دو جہاد کبیر فرقان کو واقعی قتالو نا اللہ ازاد دے جگڑ وڑ کرو دو دریابو داری او بو خوکی خالیسی او داری امال گینی تروی داری این خبری سا خوکی سا دعا ترمیزا پرده بند بند شوی اللہ ازاد ده چه پیدا کرده دوبون بنده پس گرزون ده اولارا رشتہ ده پلار رشتہ ده خزی اسخرگری او در بستا قدر اللہ رونکی او دوی بندگی کئی بیده اللہ داغ چې فائدنیشره رسول دی دا zarar nishilare رسول لري کولې دی د کافر در مخاليف موږ نه را علی ګلته لارې مگر زير اور کون کې وياره اون کې او وانه وانه 9000 په دې ځای وځو چې چوکاو غوې دي نسیا خپل طرفدارو توکا لوکا پجوندي ځات جنمري اولولا صفوتو الله کافي دا کافره الله په ګناو نه خبر خبردارو اغه زہ چې په دې اکریا اسمانو زما کا دوا ترمنځه پښو بیا برابر شو په حال شو اغه د مهربان غواړ د خبردارو فصلی مز کې راړ شه قرآن ان تل اړیبی ز اشاره دې الله د مهربان نو مهربان پرې دی نا مهربان څه پښې غواړي الله د خبردار د خبردار پرې نا خبر نه غواې کله چې ویل شو د سجدو کې د پادر رحمانو وایي چې رحمانو مطلب دا عربي کې د رحمانې سره مشهور نو اړې کتاب کې او هم سجدو ته بالا چې امر کوي موږ ته ازیا چې د دوی نفراتو برکت والاله ذات چې ګردورې پاسمان کې برجونه ګردورې پای کې دوا او سب مه بڑا قانون کې الله ذات دې جگړزلېش په اورا ذوبل پزی چې اراده او پرچ پنواغلی یا راده او پر ده شکرې اوس ګره اولیاء الله دا دله بنین صبح دي دانه دي وعباد الرحمن فرقان د کنه اولیاء شیطان اولیاء الرحمن دې فرق دی د شیطان دوستان صبح دي د اولیاء دوستان صبح دي نه خېتلی نو بلین اندر رحمان اغا دی چه گردی پزم کبانی دیر پو آجز ای اغا دیتن گردی بمری آچولی دی اس پر زن بنی چاپر کڑی مصقل اندر وی ده ولی و شیطان دی ولی شیطان دی ولی رحمان ندی کلا چه مخاطبه که ناپوس آره وی دی نوائده سلامتی خبره لا إله إلا الله ده توعيد أو ده رس كي وها قصان چد إشباته رأي ده پاره رأى بو بو سجده بو وله رأى إشباله نقل سجده وقل قيامه دلتا كيره نشته چرس بن كي وي مزكم زي مزلم أكيله زي هاري ول دلتا كي ودي ولي دي اغره کړه جوای الله واو زمونږ نه عذاب جهنم یقینا عذاب جهنم لازمو یقین دار ډیر بادو ځای ولاړ ځای او کسان کلي خرج کړو مشرک نه کوي او بوکل نه کوي وی پرเมز دې کې والا اواز درا په رسل الله مددگار بولو ا نوې نیوتان ا راته چرم په دلته مګر به ځنا نه کوي چا چې ګردکار جوګ بشي زاید کو نه تا دو چن به ور کړی چې دلته راځه عمل کړه عمل مطابق د دے اللہ بخونکی میرا بان چاچتو ہوگا ہوئی سامنکل مطابق دو سوناتا ارجوک اللہ تا پر رجوک اولو واقصان چنہازری کی مجالی سودش رکتا کلی چی تیری کی بیودہ مجلہ سو نو تیری کی پہیزت ماندائی واقصان کلی چی آت کلی چی اتنسیتوشی دویتا پہیتو نو درب دو دوی نو نپریوزی بای کانو راندو او بي آجو و الله او بخي منگل لارا زماند ببیانونا زماند اولادنا ای اخوال دوستورو جو جانسی بچی رای کتاسی خزی چه اخوال دوستورو ای اخوالوی او گرزو منگا موحدین و امامان اللہ منگد موحدین و مشران کی نو دی بدل اپوار کشدو لیا دمانو تسبب دایدو ی صبر کرو اجور بکر سره پای کې پېښ کا شو سلام خوشامد خوشامد دې ولیکي کی هميشه به پای کې څخه ستو دردل او ځای یو اوه مايا باو بي کوم رب بي لولا دوه کو مون نه کوي رب زما پتاو سبانه دا سب كنبي بلنيстаў د غير یعنی سکیزو محراب چه تاؤسول سزا در کئی خود سزا زکی در کئی چه غیر اللہ را مدد کوئی یا کتاؤس اللہ را مدد کوئی انہا ندر کئی تاؤسول اللہ عذاب نتاؤس تفزیدو کرا ذر ری چه شیب عذاب لازیم عذاب لازم شی انہا شبہاتو دو مقاسو دو اس باتو ادو شبہاتو ردو سورت واقعی پسې په نزول کې حبوس عليستن دا واقعنه او په صورتونو د کریم کې شبګشتم سورەت کې دو مسلې دي یو مسله نجات الموحدین موحدین الله خلاص کړه دوم مسله هلاك الجاهدين جاهدين الله توبا کړه ا په دې باندې وو دي نجات الموحدین ہلاک الجاہدین موحدین میخلاص کرا جاہدین میتباکرا اللہ خبر کی دیدارفون کو مان دا یا تنادی دے یعنی ادله نقلیہ په ګلوړ دي شاید ته ہلاک و کی خپل ځان ځان وجنی چې نشو د مومنان که خوږې زمونږه موږ بیره وليږو په دې باندې دا بران که د زوره ایمان زما خوښې نه بران نه نه برهولې کوم په شیبا څټونو دته اغه لاره پوکاته ناراضې دوی ته نصيحت د طرف ته ازه مغزدي دا نه مخالهونکی نو تجذیب وکړه را بشې دوی ته قبرو رداچ چوبای ټوکی کوم کی نو ګورې دې زما کې تا زره موږ زره نه کول کریم تازه خستا کریم چنšana نه خوري یې کینن پدې کې نه ښا نو ډېر دې مومنانو یې ربستا هغه زورور مهربان اوس پرې واقعې یا تینا واینه در ابو کو کله حکم کرو رابست موسی علیہ السلام تا زقوم ظالمانو تا قوم دفران تا نیرې د الله نه قال رب و يا رب ازري گم ستکذيب نه کوي زما تن بشير سنه زما سنه مي او نه چاليږي جب ولیکا هارون تا ين هارون تا وایوکا ولاهما ليسامو اوتاغی له ما سرایو بدلا علی معنا عندي ما سر دایو بدلا ما سر دایو بدل دے ما سره دایو وجه لره نیریکم قتل نکی مالا نو یالله چرینا زید والا زما پنه کو مون دراله د روانه نوې دواو موږ یو اساسه د مخلوقات یهی مون الله لاله ګلو انا سلمانه بنی اسرائیل له خوښه کا بنی اسرائیل نوې فرون نو ا مه تر بید نو کړی ستاپه مون کې پداه سال کې چته و ما شوم زموږ ډوړې د خوړلې نه ده ازباده نه کوي او تا تير کرده پا منكي دا خل عمر نا سکالونا سکالونا دا تير کرده نيري دا اسبادن او سو تخويفو یا رول كي وفعلتا فعلتا قلتا فعلتا تا کرده کارستا اوه کار چده کرده او اوه کار چده کرده اصده چده وجلده افعار کستانم در شوئده وانت من الكافرين ل. او دې انکار کوم ګناه نمنې شاهادت ته او سزا موت ده کوم موسی عليه السلام هغه یول چې کړه دا غوامه کېږي نو وی موسی عليه السلام وو فعلت ها ها کړمه ادا کر وان من الظالمن زن په ادم چې صبح دغه به معنی ما صبح چې کړو اغا مرشو نا پسوک مری دلات پتنوه چه ما دا شکره دا غا بایمانه نساوه تیره انجام نوم خبر چې پسوک بگه مری یا ظالین ظل المعفل لابن وانه من الظالین زندروب شونه تلم اسراغلیم سراسرا کنوکا دا مانه نه راہِ حدایت کھلی نتیو اوہری بہت بڑا گناہ سرزد ہوا اوہری سرزد ہوا کم تا یہ گناہ ہوشو کافر واجر گناہ بیتاس کشمیر کے ہندوان والی ہوشنی گناہ کوئی وانا من الظالین دار الحبت کافر واجر بیخت یارا پس صوب بانی مر شو مردی موسیٰ علیہ السلام زموار شو پس دو تختیدم دتا سنا کلچ ہوئی ریداما نو با کلمه لا رب زما فزلای ګرزولمزه دلی ګلشونه دا احسان تاسو مونږ روړی خړلې دا نو لوګونه نیمه ته teisبا دې دا پمابه دي نو تا غلامان کری زما قوم بنی اسرائیل اوی ګډی ته چاډی هغه دې هر شو ازما نوړی یادې کیدرته نو خیرونو توګربد مخلوقات اوی رب اسمانو روزمی دواتر منزا کئیو یقین کونکی نوی فرعانو لمن حولو اغا چا تا چاپیرو دالو اغا وزیران حاش نشینو ناو موسی علی اسلامو رب دیستاسو رب دیستاسو دو مشرانو بخانو نوی فرعانو یقینن پیغنبر ایستاسو جلگل شوید تاستا لیوانیلی मतलब ہے جو خلق پیدا ورونی کی چلوئی دے دے نویموس علیہ السلام رب دمشریغ دمعارف داتر منځه کاه کله رہی کته اس کیا کلي نوې فرمون کتاو دې مددگار بے زمانہ او بگر ظلم او بگر ظلم تعالی را جیل کی چول شوونه جیل کی بے واچون ګور جیل سے میدان نکم نویا اگر کی ذرا اگر امتا بشی زار گانزار دگیل کرارم ها وی را تلوکا پاگئی کئی تا درختونو نا امسا نو دیشو امسا خامار زرگانو اوی استلاس و نسپی نو دپار رکا دیدون کو نوی فرانو چاپر و مشرانو تا دیده جادو گر پوا ارادو کئی چوبازی تازو لرا استازو دا ملک نا پخپل جادو غدار دار دده پستاسو <سطعس> امر کوی نوې دې مولاځور کا د تیارور دې دتا ولې دا بګول کې ډولاون کې راځل بګیتا دا فار جادوګر په اساره نو جامو کړو شو جادوګر جادوګر دې معلومیتا ولې شو خلق ودا یی چم کې دن کې چتا ودارې ګو دې جادوګر وګ شو زو راوار کله جرا له جادوګر نو یې دې اوې فرونت ایو مونږه پاره ایواز ګشومږ زو راوار لږ ما ده ته لږ غوونه ما ته ډېر نږدې یې نو یې علی السلام غورځي ته د غورځون کې دا غوونه خپل له ځایم څخه غانې او یې په عزت د فراان مې جوړ راوړ نو غورځول موسی علی السلام خپل همزه دې همزه تیر کړ او یې د جوړون کې نو غورځول شو جادوګر په سجدا وی هغه منګیمان لپاره به مخلوقاته هغه رب چې موسا وارون بیانای نو ویتا سیمان لپاره په مخریج عزیز ما تاسو ته تا دې ساسو ماجرو چې خو له تاسو جادو په بشیب پری بکم لاسن اس په تاسو د بدلو بکم تاسو ټول لاره وی هغه نشته د تاوانو زمون موږ هغه غبرت لپاره ته یو اباس کیدونکي استا باندې سته موږ تمه ساتو چې باخانه به موږ تاسو موږ رابه زمونږه لته یو مونږ د مو می اولالمومنین اول د مومنانو نه موږ وایو کړ موسی عليه السلام ته شپې بوځه زمو باندې نو لکل فرعون پوکوله ټوله اونکی خلق یې جوړ کړ دا دلاله لګا دا دې دلاله لګا د دې موږ توګه لګ دی مونته ورسې دي مونټولې لري دن کې اری مونټولې لري ګو نو موږ ساهل راځو په چودو جنونه او كنوز یې نام او خزانو نه د زین خو نه درنګې مون پاد کړل مثال د میسر برې اسرائیل وتا اورب ورپسې جداي بوځ نور غه دګې تاس کله چې ولیدل دوه د لویوبله او یې موږ د موسی علی السلام موږ راګیر کړو شو لوی موسی علی السلام چرینا مازرده زمره بو مات بلاره سمای کی موږ موسی علی السلام ته وا ها خپلم صاحب دریا به وی وا نو ټوډې ټوډې شنو اوسو آرکوټه لگا ګوندای روې موږ نزدیک پدای ځای کې نور ولاړا فرعون باندې غَرَض مخلاص مکرم موسیٰ علیہ السلام آسو چو آسو رطول بے مغرق النوضول آرہ یقیناً پا دیگر نکا نوڑیر دو دین مومنان یقی رب استعاد ضرور محربان ان ربک اللہ والعجز الرحیم نجات الموحدین خلاق الجاہدین موحدین مخلاص کرو جاہدین مطبا کرو دویم مسئلہ ہے ولولا بظبان دی خبر دی ابراهیم علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام بیان کله جو یا فالقوم تہ خپل پلاره قوم ته زبنده کی کوئی و ولری مون بندگی کو داس نامو پس ګرځیاله لر چله کون کی ویایا اور ایست داسو کله داسره علی فایده راځی کزاللری کوي ولری مون بندلی خپل مشران داسکو نوېما پوګیا چې تاسو باندې کې کوئی تاس تاسو تاس و مشران بوخانی دوی له دشمنان زما مگر رد مخلوقات آزاد چې پیدا کړل ما ته لار به سمای ما ته آزاد چې قران را ما ته وګز کې او کله زنا جوړو شم نو جوړای ما لاره آزاد چې مر به کې ما لاره زندې به کې ما لاره آزاد چې ستمدلارم چې باخان بو کې زما پر روزه دغه خطیوانه وا رب او مخیم مال <سؤال> را فیصله حکم سره د صالحانو او وګړو مال چې بدريشته او برسونو ته او وګړو مال را وارسانه د جنت نه نیما ا وبغنه کې زما بلاد دې ګمراونه مرسوه کوي مال را پر او راځي په پورته کوي او چې ګټه بنره شي مال نظامونه مگر د چرائش الله تا پزروغو نيزه پکري شي چې نه په او سرغن وګړو چې اننت په شو او ویلې شو دیتہ چې ټولې بندګي ګون کې بيداله الله هغه انده کیسه تاسو کبدلا غلي سرنوګون وګړي چې بيداله او سرکاشه او لا خیر د ابلیس ټول دوی بيداله کې جګړ مار قسم پرلا موږ وګمړ ځګان لګې کله چې موږ برابر ورته اوسلاله پربد مخروکا اوسره موږ نو خدای ګړي مگر مجرمانو نسنه منلارو زوج سفارشان نو سود دوست دارمن کوي منلارو واپس تلل اوغو مندا مؤمنانو پدګيده نهه ها نوډه د دین مؤمنانو ځکه رب زدار زور مهربان نجات المولحدين هلاك الجاهدين د دعا دغه واکيا ترجېبي کړو کوم د نور ولسلام د لګلو شو کله چې دوی ترور دوی د نور زهیم تاسوله پیغمبرمانان که ویرگد الله نو منه زمان خبره نخوارم تاسوله پا دیسه ایوازو نشته ایواز زمان مکر پربد مخلوقات ویرگد الله نو منه زمان خبره نوی دی ایمانگا ایمان رو پتا یقین کو پتا تابید ایساز بیدیل خلقو نوی نشته ایلن زمان پایشو دی که ند حساب دی مکر زمان پربد کپوی گه نیمز شرون کی مومنانو. نیمزه مکر یراون کی <متنی> واضح و نوی آغی کمانی نیشوی نوی نشیبتت رجم شونم نوی اهربا زمان قومتتر زمان تقذیبو کرو فیصله کو زمان دیتر مزیو فیصله خلاص بقیمه لارا آسوک خلاص مکلاغا آسوک جمع سرود و مومنان نو خلاص مکلاغا آسوک جمع سرود و کشتیده کشوی گی بیان غرکن پس دی نورو لارا فا دولارا يقنن بذيگذن اخا نو دردين مومنانا يقن رب الزاغض ضرور مهربانا نجاة الموحدين حلاق الجاهدين تاكره تاكزيم اكرو عادام دول قلشو قلشو يدو اتا يدو اتا يدو اهود الاسلام ميريقه دالانا زين نو غارم تاسو په دې ځای راځو دې ځای زما مگر پربد مخلوقات یو یې په اړه غونډې باندې نه ښه لږې کوي یو لوی لوی ټلاګاني لعلکم تهلدون شاید چې موږ سپاده کیږي کله جاملا کوئی نام کوئی ذرا واره نو یې نو موږ نه خبره او یې ګداله څنګه چې دا یو کور استاد سپاده کوي یې وبا اوچو پچنو زهری گم پتا زبانه د ازر روز لوی نویدی برابر ته بم باجی کتهواز کوي غنې ته دواز کوم کوم نه ده ده مگر عادت په خانو نو یو مونږه چې مونږه په تا پره کړشی دې ته لوشن کرا غ هلاک مگر اغلارا نو دې د دین مؤمنان یتن ابی ستاد حضور مهربان نجات الموحدین هلاک الجاهدین موحدین می غلاظ کرا جایدین می تباق کرا بلوا کیا تکذیب کړه شو دیو پیغمبر تکذیب وکولل دې ځکه جمع ذکر کوي کله چې دې تا رود دې یو دې صلی الله علیه وسلم پیغمبر امانتګار وې اریکه الله نه ونه زما خبره نو غان تاسو په دې ځای وځل دې ځای وځم مگر پر عبد مخلوقات ایا پری بو خصوصیت دلته پامن کې په پا واجبو پچنوي کې په پسنوي کې کژور کې چې څنګه اداره دینار ما توګي د تو غرور نه کورونه نفس نگار زره ویری کې دلان او مل زما خبره دا بلاري موږ یې کار د مشرکان او आकाशانو چې فساد کوي پزما کوي اسلام کوي نو دې دې یادو شو نه ته دې ونه نه پتاه যাদوشه ته به هوشي نه ته مگر بنداز مونږه اندي راتل لوګه پهنو وساله کې نو وېدا له غا دې نه پار رستګا تاګ رستګا دغه زموږه دیته په خو کولو او باندې ستا سره عذاب رزولوې نو دو اخفی پری گئی روخی نو گرزد اخفی مانا یو کسو کلو تل پی رازی از دکی شمع ذکر د اگرزد اخفی مانا اونیو دو لرازاب پا دیگر نکا نو دیر دو دین مومنان یخن رب از دا اول ضرور محربان نجاة الموحدین حلاق الجاہدین موحدن خلاص کرا جاہدین میں تباہ کرا بلوات یا تا دې وی غرو کوم د لوی تعالی اسلام دلی کولو شو کله جوې دی تا روز د لوی تعالی سلام و نه یریږي الله نه الله نه یرو کئ پیغمبر امانتګر و نه یریږي الله نه تابعدار په نو غوړن تاسو نه په دې ځای وځو نشته وځو ماګر پربد مخلوقات را تللو کومې سړوتا د پیدا کولتا سلارا رب استاز تو استاز بی بیانونا تا شوی قوم زیاده که انکی نوی آغی کمانی نیشوی تاولو تا نشی باتا دشارلو شو نا کلی نبیدی شروع نوی آغا زو استاز بیان مالو بدگرن انکی ایمان ای ربا خلاص کی مال را آرزو ما داگنی جدوی خلاص مکر آغا لارا اوه حال تو رولا را مگر بوڑای واپ روستو پاچکی دونکو که دے مووارول نو رولا را مووارول پاگیبان بارانده کٹو نو دیر بادو بارانده یاروشو ده کانو باران اللہ پیوکڑو یکینن پتگی نخا نو دیر دودین مومینان یکین ربستہ اغد ضرور مہربان مجاتل موحدین حلاقل جاہدین موعدین میخلاص کړه جاهدین میتباکړه کوم واقعیا ترجیب یې کړو بنوالو دلګل شو دیو پیغمبر ترجیب ډوله لري خو ابو شعیب کله چې دوی د تاج شوبلی اسلام نړیګل الله نه زین تاسو لاره پیغمبره معنذګر ویریګل الله نو ملې زما خبره نو ورن تاسو نه پدې ځای وځو دشته مگر پربد مخلوقات فورا په پایما نا مکی خید نقصان کن کن تولو که پایدان دای نگه مکموی خلقا لارا سزون تودی مگرسی پس مکی مقصید آنو وی چې پیدا کرو تاسو لارا او مخلوقات بخانو لارا نویه دوی سعید و جازوشون سعید و لیونون نیت مگر بنساسو منگوان دی منگوان کن پتابان اگی دروان دروانو نا پس پریما ز بون بان یو ٹوٹا د بارنا کوي رستيني نو وي شايبل اسلام رب زع ما خپوي بهج تا ز کوي دوی درو جن کړهغا نو وي دوی لا راځا دروز ساي پان يقين داوا ز دروز لوي يقينن موحدین میں خلاص کرا جاہیدین میں تبا کرا وودلایڑ اوو دو مثلی موحدین میں خلاص کرا جاہیدین میں تبا کرا وائنو لا تنزل رب العالمین یقین القران رالگل دے د طرفه دربد مخلوقات نازل شویل پدی جبرائیل امینستا پزړو چې شیتہ دے یراونکو وجب ادا 40 سرกัน دکي یقین انده قران ذکر د دې قران په کتابونو په خوانو کې یا ذکر د محمد په کتابونو په خوانو کې صل الله عليه وسلم اول اي نو دي لپاره څنګه چې په کړه په اړه اېمانه د بني اسرائيلو را لګره دا په بازجاموالو باندې په دغلو ستدا په دې مو دي په مومنانو دارنیو چلو مندا پوزون مجرمانو کے ایمان ندارے پدی تراے دیو نیا سا در در سوند کے راہ وشی تو سا نا سا با دی نپوے کبوا دی ایا من نو مولا ترا کرے سی Arjun पाजा دی تلوار کئ ابرائے دائمت اناو سنین تچھ فائدہ ور کئ تو تسا کالو نا کمو فائدہ ور کئ تو تسا کالو نا بیا راځو د دوی ته او جوړ دوی سره لا وشه لریبنه کېدوی نه هغه چې دوی لا ګټه ورکړی شوو موږ ولاله کرز کېله واله مګر اغه د بارو یاره اونکي دا د نصیاتو انې موږ زړی مانو ان نه نزدیکی شیطان نه وګړيږي ان د دی لاره ان هغه تان لري یقینا دوی دوغسر نه نه لا معو برته ک شو اوغ برته کدي دو د کنا اوغ برته ک شودي د